وسیدنا عیسی علیه السلام انه پاک معجزات ورکړي یو معجزہ داوه و چې هغه به د خور نه مرغ کو او پاغه کې به کوکې وکړي نو په هغه کې به روح راو او صبرانه اوبه ژوندې شي د الله په حکم سره او بیا به اغا والته بل معجزات عیسی علیه السلام ادا و چې کله به یو ړوند هغه راغو نو اغردن بهم د الله په حکم سره تیکشه د تلقولو والا ذات الله جل جلاله او عيسى عليه السلام په لاس مدا معجزات ظاهریدل همدا غشن بل معجزات د عيسى السلام داوا چې هغه به مری بيد الله په حکم سره جني